ello reparaz Josebarraskin eta Pascal Etchepare aurkitzen dira baloreak taldearen esor buruan eta giza balioak aintzinera emanez maitasuna, ausarria, berdintasuna, elkartasuna edota nortasuna bezalako giza balioak landuz baloreak taldeak bere lehen diska plazeratual zuen, orain dela urte bat gutxi gora bera eta orain oholtzan gainean izango dira baloreak talde osatzen duten Zortzi eta mal urte bitarteko bost aurrek. Pe horreparazekin mintzatu gara proiektu niburuuz eta zera kontatu dugu. Niguler zen nuen eh, giza balioak modu batera da bestera pixka bat eh, eh, erabiliegiak zeudela eta ja bestelako konotazio batzuk harttzen ari zirela ez eta eta bon bueno, guk egina izan duguna da ba, pixka bat ba, hauek hartu eta ez berri interpretaatu baina bai eh, Geurera geurera ekarri da geurea da ba bueno eh, erligiotik at da politikatik at eh, gizabalioak giza eta uste dut modurik egokiena horretarako ba bueno, aurren ikuspegitik egitea dela ez eta casting bat burutu zen duten e, ba, taldea osatuko zutenak zeintzuk izango ziren erabakitzeko eta argi zen ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetako aurrak ere bildu nahi zenitu zela proiektu ontara Ba, iz, e, bueno, azkenean e, <coughs> go, Euskal Duna gara, baloreak proiektu Euskal e, Euskal Herriko proiektu bada, eta azkenean ba, bueno, Euskal Herria ososo aberatxa den horretan ba, nik uste dut e, e, e, ezinbesteko zela Euskal Herriko txoko eta rinetako aurrekin, e, aurrekin sortzea proiektua, ez, eta Ho, ba, askotan esaten duzu, ez? Ba, ba, bueno, Ipar Euskal Herriko netxanet dugu eta gero dugu adibidez Luna, ez? E berriozarkoa, ez, Navarra. Eta batzuk telebista bat dutean, beste, batzuk, beste bat hemen, e, bestelako bestelako realitate bat bizi dute eta maize pentsatzen dugu igual Euskal Herrian nahiko urrun gaudela batzuk beste besteengandik eta ba, ikusi dugu eta sorpresa oso oso edera izan da ba, Aizu, uste baino askoz gertuago gaudela, ez? Eta eta Lunaetan etxanet lagun miñak dira gaur egun, ez? Proiektuak batu ditu eta asko asko esan digu honek Euskal Herritarron e, inguruan, ez? uste baño estakid baina gauza asko ditugola mankomunean eh e, aizu azkenen euskaldunakara, Euskal Herrian bizi gara eta eta benetazkoa dela, ez? batzen gaituen hori, hori sumatu duguta, era oso oso naturalean, ez? Eta nik uste dut ba, bueno, hori sorpresa handienetako bat izan dela bai. Baurotara orotara lau kontzertu emateko prestatu dira gaztetxoak eta Baionan izango dira urtarrilaren 26an hartxateko bostetan, Loga areta.